12. Ich habe den Gesandten Gottes gefragt, welches Werk besser ist. Er sagte, das Gebet ist auf seiner Autorität. Er sagte, ich sagte, was dann? Er sagte, die Gerechtigkeit der Eltern. Er sagte, ich sagte, was dann? Er sagte, die Anstrengung liegt auf dem Weg Gottes.